أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصر دوما رائدة يا ذكريات وفائي هري على أثياء من والدي لشف تغف عالا سمت بسمائي Wa katabtu pi sifrit taqarubi bahđati Wa wafai kuni hadithan za hrvim Salavat i salam donosim Na Allahovog poslanika, mladnika Muhammada Sala Allaho alaihi wa sallam Na njegovu porodicu Časne ashaabe i Prije svega Želim da se zahvalim Vama, muslimanima, braći iz Goražda, na ovom e, toplom dočeku, na nasmijanim licima, vedrim licima, e, braće i druge koji su došli iz Sarajeva i Zenice i drugih mjesta, kako bi se u ime Allaha suhanehu wa ta'ala družili, upoznali, e, povećali našu ljubav jedno među drugima Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu je znao često reči drugim ashabima Allahu poslanika sallallahu alayhi wa hajmo da verujemo Allahu jedan saat misleći da kada sjedu zajedno i govore o Allahu te baraakatu ta'ala govore o svom stvoritelju o dini islamu razgovaraju međusobno, da time, Abdullah i Mirvaha vjerovao da time će povećati svoj iman u Allaha i da će taj sahat, iako on van tog društva isto je vjerovao Allaha, ali je nazvao to sjelo vjerom u Allaha. Pa jednom jedan čovjek se naljutio na njega, velika, ti samo bi sjedio i vjeru u Allaha, ajde sjedemo, ajde porazgovaramo. Pa je otišao Allahom poslaniku s.a.v. i požalio mu se. Pa je Allahom poslaniku s.a.v. u ovom čovjeku rekao Allah se smilovu Abdullahu ibn Ravahi, zaista on voli sjela u kojima se spominje i veliča Allah s.a.v. i sjela u kojima meleci nadkriju svojim krijelima vjernike. Mi vjerujemo da kada sjedemo na ovom vakvom mehabbetu je ovom sjelu i ovom druženju, da Allah subhanahu wa ta ta'ala pošalje meleke koji svojim krijelima nadkriju ovaj skup i traže oprosta sve dok se oni ne raziđu. Molim Allah subhanahu wa ta ta'ala na početku da i ovaj skup bude jedan od takvih skupova koji će biti obasud Allahovim rahmetom, Allahovom milošću i da se ne naraziđemo sa ovoga skupa, dalam Allah nije oprostio sve sve grijehe koje smo do sada počinili. U susret Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Neda nam da progovorimo ovoj te, o ovoj od ovoj temi, a da ne spomenemo važnost i e, našu veliku obavezu slijedeanja našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u krupnim stvarima u velikim stvarima a također u sitnicama našeg života Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam kaže u Kuranu i reci o poslaniće ako Allaha volite, mene slijedite to jeste da kaže Allah o poslaniću sallallahu alaihi wa sallam ljudima o ljudi, o vi koji tvrdite da volite Allaha ovi koji tvrđite da imate jaku vezu sa Allahom da ga se bojite da ga volite da ga poštujete kao svog gospodara ako ste istiniti na tome što govorite sledite Muhameda sallallahu i to sleđenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellema biti razlogom da je Allah vas zavoli što je i došlo u kuranskom ayetu kul in kuntum tuhibun allah I reci, ako Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas zavoljeti. Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, namama je da se prihvatite moga sunneta. Zbog čega Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam je Zato što čovjek po svojoj prirodi je ograničeno biće ograničeni razumom, ograničeni razmišljanjem, svi smo se mi rodili, nismo znali ništa kao što Allah suhenevna ta'ala kaže. La ta'alamuna še'i'a. Allah vas je stvorio, ništa niste znali. Pa smo kroz život neko manje neko više stekli određeno iskustvo, stekli određeno znanje. Među tim o Allahu, što Allah voli, što ne voli, šta je to što će nas dovesti do Allahovog zadovoljstva, nema drugoga puta da dođemo do tih formula kako biti Allahov pravi rob osim preko našeg poslanika sljedeći njegov sunnet radeći po njegovim principima i kloneći se svega onoga što je došlo Kur'anom i sunnetom da se klonimo, jer nema braćo moja, nema nijednog Harama, a da nije u osnovi štetan za insana. Niti je išta Allah subhanahu ta'ala naredio, a da to nije od koristi čovjeku. Nema ništa u islamu da je naređeno, a da šteti čovjeku. A Allah je imao potpuno pravo da nam naredi šta hoće i da nam zabrani šta hoće. Da nam stavi na kušnju, na bilo kakvu kušnju i da mi ne svima da se tome odupremo. Međutim, Allah je mudar i voli nas. I kada je stvorio Adam, ali i salatu o selam, i od njega stvorio je njegovu hanumu, havu, zavolio je ljudsko čovečanstvo. I Allah voli ljude. I onda im želi hajrs i preko toga što im naređi ono što je u osnovi korizanih, a što im u osnovi zabranjuje ono što šteti njima. Također Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao ostavio sam, vam, ostavio sam vas na čistom, jasnom, pravom putu. Njegova noć, noć tog puta je jasna isto kao što je jasani dan. Nema razlike, nema lutanja, nema ugašenih svetala, nema tajnih dijela, tajnih ideja u islamu je sve javno, sve jasno. Nema nešto za javnost, a nešto za grupu. Kao što imamo kod drugih vjera. Imamo kod određenih vjera, gdje imamo propise za javnost, a imamo propise za uživu grupu. Imamo da radiš šta hoćeš, otiđi jednom sedmišno, da se ispovije daš, sve će ti biti oprošteno. I to opet se ne ispovjedaš kome, ne ispovjedaš se svome gospodaru, nego se ispovjedaš drugom čovjeku koji je griješnik kao što si ti. U islamu toga nema. U islamu je apsolutni monoteizam, teuhid, jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala gdje se njemu direktno obraćaš kao njegov rob. I nema veće počasti, niti većeg atributa od toga da sebe nazoveš Allahovim robom. Ono rob, kad se spomene riječ rob, misli se odmah na robom lasništvo, potlačenostne. U islamu, rob, Allahov rob, je najuzvišeniji stepen koji se može steći vremenom. Mi ne možemo steći poslanstvo. Vjeroviješni su. To je završeno. Allah je odabrao koga je htio da bude vjerovijesnik, koga je htio da bude poslanik. Međutim, ostavio i meni i tebi, brate moji da ako želimo da budemo Allahovi robovi, da to možemo da steknimo. Allah je kroz riječi rob, abd, na arabskom jeziku, riječ rob se kaže abd. Kad god je opisivao krupnu situaciju koja se desila našem poslaniku i veliku počast, nije ga nazvao u Koranu tada ni poslanikom, ni uvjerovijesnikom, nego je tada ga nazvao upravo robom. Pa Allah, na primjer, kaže u suri Isra, uzdignuće. To jeste kada je Allah posanih, sallallahu alaihi vaselama, iz Mekke za jednu noć došao do Palestine, a iz Palestini, iz Kudca, uzdignut na sedmo nebo. Pa Allah kaže, subhanalladhi esra bi abidihi, neka je slavljen onaj koji je svoga roba iz jednog mjesta, iz svjetoga hrama Mekke, za kratko vrijeme doveo do kudsa. do mešćidu l-Aqsa. I naveo, naveo Allah subhanahu wa ta'ala atribut našim poslaniku, abd, subhanel lezi esra Također kada je objavio Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala u početku sure Kehf kaže, elhamdulillahi lezi enzela ala abdihi l-kitab. I neka je hvaljen onaj koji je spustio Kur'an, objavio Kur'an svome robu. Što znači da atribut da budeš Allahov rob, to je nešto najuzvišenije što se može postići na ovome svijetu. Ali to se stiče sljeđenjem Kur'ana, sljeđenjem sunneta, uputama, pravim putem, iskrenošću, poznavanjem životopisa i života i dijela naše poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga sam izabrao da naša večerašnja noć i naše druženje bude u susretu Allahovog poslanika. U hadisu kaže poslanik koji smo na početku spomenuli. Danas je ostavio na jasnom putu. La je zigu anha illa halik. Neće sa tog pravog jasnog puta skrenuti osim onaj koji je propao. To jeste, kogod bude skrenuo s tog puta, kogod ne bude slušao smjernica Allahov poslanika i pokorio se potpuno Kur'anu i sunnetu. Bez i truna svog nekakvog ja. Onaj ego ja je uništilo Faraona. Samo zbog toga ja kada je rekao Musavu en rabbukum ala ja sam vaš uzvišeni gospodar, nije Allah. Pa to je iblisa koji je bio vrlo blizak Allahu subhanahu ta'ala Prije nego što je odbio pokorenje. Da se pokori i da učini seždu Adam. Toliko je bio učen i pobožan da ga je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u društvu sa melecima. A bio je džina. Pa je samo zbog jednog grijeha. Ali onaj ego ja. Ena hajrum minu. Ja sam bolji od njega. Što da mu ja činim seždu? Što da mu se ja poklonim? Pa Allah ti naređuje. Nije do Adama Nije sada u pitanju hoćeš se ti pokloniti Adamu ili nećeš nego je u pitanju hoćeš se ti pokoriti Allahovoj naredbi ili nećeš. To je tada bilo pitanje. I kada je Iblis odbio Allaha ga udaljava od svoje milosti i garantuje mu džehennemsku vatru da će u njoj on i svaki onaj koji ga bude slijede u tom egu u tom odbijanju istine da će zajedno sa njim vječnom boraviti u džehennemsku vatru. Pogledajte ovdje arapska rič Halik, onaj koji je upropašten. Kod nas u transkripciji ili na bosanskom jeziku u transkripciji Kur'ana ne može se često razpoznati kada se napiše H, u naše bosansko H, kada se napiše H i H, H. Šta učit da kaže? U arapskom jeziku halik znači stvoritelj. Halik, onaj koji je obrijan, a halik onaj koji je upropašten. Iste riječi. Na transkripciji sada kada bi napisali kod nas na bosansku. Halik, halik, halik, isto bi izgledalo. A na arapskom jeziku to su nebo i zemlje. Koristim priliku da pozove svakog onoga koji kojemu je stalo do Allahove knjige, da nauči arapska slova, da ne uči Kur'an iz transkripcije, latiničko prevoda Kur'ana, nego da uči sufaru, da nauči da se strpi, da nauči da uči Allahov govor, jer preko transkripcije se ogromne greške dešavaju. Pa umjesto da kažeš halaka, da Allah stvorio, kažeš halaka, obrijao i tako dalje. Mnogo je grešaka. Zato sada ovom prilikom e, pozivam svakog onoga koji ne poznaje kuransko pismo i ka obećavam mu da će ako bude ako nađe finog muderisa da ga uči, da će možda za sedmicu dvije veče uči kur'an. Arapsko pismo je lahko pismo. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Walaqad yassarna al-Qur'ana li-dhikri fahal mimudzakir". Mi smo Kur'an olakšao ali da se uči. Pa ima li onoga koji će uzeti pouku? Allah je pripremio, dao blagodat ovom arapskom jeziku da se on lak, lako apsorbuje, da se brzo uči. Onda ćete vidjeti hiljade, stotine hiljada stranaca koji boravi u arapskom svijetu pola godine godinu, i godinu veći priča arapskim jezikom i naučio je kuransko pismo i možda već zna na pamet onaj jedan dio Korana, nekoliko džuzeva i tako da. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala učinio Koransko pismo lahkom lahkim pismom i nemojte učiti iz transkripcije nego učite ravno iz Korana kako bi imali obećanu nagradu gdje kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallame ko prouči harf iz Korana ima deset sevapa i ne kažem da je elif la mim harf nego elif je harf Allah mi je harf, mi mi je harf. Također, u susretu Allahom, poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, moramo da poznajemo njegovu ličnost, njegovu biografiju. Pogledajte, mi danas kad imamo svakodnevno slučaj da sretnemo mladića ili djevojku, ili dijete čak malo, gdje zavoli određenu ličnost, poput futbalera, glumca, pjevača, i on apsolutno zna sve iz njegovog života. Djeca se toliko unesu tu, omladina, pa onda lijepe postere po po zidovima, pa ganjaju njegove biografije, pa gdje je bio na koncertu tog, te godine, pa gdje je ovde, pa koliko je ploča iz dopa, ovo pa ono. Toliko se trude da saznaju o čovjeku koji ništa u osnovi nije uradio za, ovaj, za ovo čovečanstvo. Koji zna otpjevat par pjesama, zna tamo glas, onaj naštimat, glasne žice, izvježbao, i otpjeva, možda on u svom stvarnom životu ništa vano što u većini slučajeva jest, da su to na kraju ljudi koji su ovisnici o drogama i imaju tamo nekakve afere i aferime, ali on se je toliko unio za ljubje u njega da on sve živo zna o toj osobi. Ako on, a nevrijedno je, ako on vrijedno je da se jedan naš mladić pozabavi njemu, pa zamislite koliko vrijedno je poslanih sallallahu alaihi wasallam, koji prije svega naređeno nam je da ga više volimo od samog zeme, od naših duša. A kamo li da je Allahu u poslanih salallahu alaihi vseleme direktno uticao na promjenu čitavog čovečanstva, da je on salallahu alaihi vseleme zaslužan što mi uživamo u dinu islamu danas. On se je borio salallahu alaihi vseleme, pa mu je i predni zub napola pukao u jednoj bitci pa mu je i njegova kaciga ušla u, u, u, u, onaj, u, u, u arkadu, razbila mu, pa mu je krv tekla i gladovao i hijđu činio i bio u strahu. Sve zbog toga, brate moj, da bi ti danas uživao u dini islamu. Zar ta ličnost za kojeg Allah kaže, a kad Allah za nekoga kaže, znajte da je to tako, za koja kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ Mi smo te poslali da budeš kao milost svjetovima. Čit svim svjetovima, i ljudima, i džinima, i životinjama, i biljkama. Za poslanikom, sallallahu alaihoselem, je paanj plakao. Kada je hudbe držao na, na panju pa mu skovali mimberu, pa je poslanik, sallallahu alaihoseleme, popeo se na tu mimberu da održi hudbu, pa je čuo cviljenje panja, čije stablo otkinuto. Pa mu se i deva žalila na svog gazdu. Poslanih sallallahu alejhi ve selleme milost svim svjetovima i ljudima i muslimanima i nemuslimanima je želio khair. Stalno je sallallahu alejhi ve selleme pokušavao da na razne načine ljudima svima kaže: "Sledite me, bićete spašeni na oba svijeta." Nemojte se otimati meni. Pa odlazi onome i mladiću židovu na smrtnoj postelji. Pa ga poziva i taj mladić prima islam i kaže Hvala Allahu koji mi je olakšao da ga izvuče međanemski iz vatre. E takvi mi trebamo da budemo. Da tako dijelujemo svome životu. Da želimo svima hajir. Da želimo svima dobro. Da budemo kao naš poslanih sallalahu alaihi vselem. Međutim kako ćemo znati šta je poslanih sallalahu alaihi vselem želio drugima? Tako što ćemo izučavati njegovu biografiju njegovo dijelo, živjeti sa njim pa kaže kako ću poslanika sallallahu alaihvoseleme sanjati razmišljaj o njemu čitaj njegovu siru živi njegov sunnet reci sebi danas, otvorit ću siru i vidjet ću šta je poslanik sallallahu alaihvoseleme u radiju jednom momentu jednog dana e hodo i ja sad izaći na ulicu i tako se isto prema svom komši uradio je sallallahu alaihvoseleme to i to podijelio sadaku došao mu je čovjek traži on ga nije odbio Kaže, poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, kogod bi mu došao, on bi mu dao. E, hoću ja od takav da budem. Pa deset fejninga, deset Feninga. I kaže, maša Allah, kaže, jes onaj brat promijenio, kaže, posto plaho fin, i moral mu se promijenio, i ahlak, i nekako ljepše izgleda. Pa gdje neče, zašto? Zato što je se privatio ponašanja najljepšeg bića na ovome svijetu. Jer je Allah, poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, bio najljepši najbogobojazniji, najmirisniji, najblažiji. Bio je krupan srednje rasta. Kaže, kad bi ga neko vidio, kad hodi prema njemu, kaže, sma, mislio bi da ima iza sebe vojsku koja ide. Hodao je poput komandanta. Međutim, kaže, ne bi niko stao sa njim da porazgovara, a da ga ne bi zavolio. Pa čak i njegovi neprijatelji nisu se mogli da odopru toj blagosti, ljubkosti našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže muširici, pošalju tamo onoga, znači pazite, pošalju čovjeka s ciljem da proba našeg poslanika odraditi od islama, od poslanice. Zamislite koga trebaju da, znači, pošalju čovjeka sposobnog. Sad da mi sjedemo nas ovde koliko nas ima, i dogovorimo se trebamo jednog od nas izabrati koji će progovoriti nešto na jednom skupu dogovarat ćemo se da nađemo čovjeka koji je najadekvatniji za to, nećemo odmah reći ajca ti, pa šta bude kaže ode s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, porazgovara vrati se sa drugačijim licem nego što je otišao pa tamo u siri kaže tako na malaha, došao si sa drugačijim licem nego što si otišao, šta ti je bilo kaže ja vam ne dolazim ni od sihribaza ni od ludog čovjeka ono što on kaže to je Suhej ibn Amr rekao kaže, ako ga budete slijedili onome što vam on kaže, zavladat ćete čitavim arapskim polotokom. Ko je tio poslučat? poslušao je, ako nije, on je odbio, a znamo, oni koji odbiju našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako i poniženje stekne na ovom i na onom svijetu. Jer čovjek koji ne odbije poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa taj čovjek nevredni je ništa. Znači, odbio si jednu ličnost, ali kada ćemo znati težinu tog odbijanja našeg poslanika, onda kada budemo izučili životopisa Allahov poslanika. Kada vidimo koja je tu težina, kad neko dođe, kaže, ma šta kaže, šta Muhammed? Koji je to oholni, koji je to nerazuman čovjek? Bezuman, koji jednostavno kaže, ma to je bio čovjek koji je sam to napisao, tamo kaže. Onda je pročitao samo jednu knjigu o našem poslaniku, čak šta više, da je samo jedan odloma knjigice, jedne, mali je pročitao o našem poslaniku, vidio bi koliki je to čovjek bio. Pa onda i orientalisti i razni nevjernici su priznavali, kroz istoriju imamo tamo svjedočenja, gdje kažu da se nije kroz istoriju čovečanstva pojavio čovjek koji je pozitivnije djelovao na, na, na čovečanstvo od Mohameda sallallahu aleyhi veuselam. Također, u susretu Allahovu poslanika sallallahu aleyhi veuselame, vrlo je bitno da spoznamo njegove čudi, njegovu moral, Kako je se obhodio sa drugim muslimanima, kako je se obhodio sa ljudima kada bi pogriješili prema njemu, kako je se obhodio prema nevjernicima, kako je se obhodio sa svojim suprugama, U svoje kući kakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem a reći ću vam pošto nam vrijeme ne, ne može da dozvol, nije nam dozvolilo da obširnije govorimo o njemu reći ću vam nešto što je sa čim je najviš, najvećim nešto najveće sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem a to je sa hadisom bu'istu li utammima makarim poslan sam da u potpunim lijepe čude Šta znači ovo, poslan sam da potpunim lijepe čudi? Prije poslanstva, kod Arapa je bilo i gostoprimstva, bilo je i lijepih riječi, bilo je i pomaganja, tome nam svjedoče razni događaji koji su zapisani u historiji, bilo je dosta finih stvari, međutim, Allah poslanjih sallallahu alaihi wa sallam je dao akcelat kada je rekao, poslan sam da upotpunim lijepe čudi, Da nam kaže o ljudi sve to što radite od hajra što gostite druge što pomažete što lijep odnos imate prema drugim ljudima što ste vas da vedrog lica učinite to da bude Allaha radi to upotpunjavanje morala jeste da kada uradiš nešto prije toga razmisli, reci Allahovo ja, radi tebe kada daješ nešto bratu muslimanu kada nekom je pomažeš, kad upališ auto pa hoćeš da odvedeš komšiju u doktoru, treba pregled, stari, penzioner nema nikoga ni da ga odve. ja ću odvesti. Da to bude radi Allaha. Zašto? Zato što je to najuzvišenija osobina koju može čovjek posjedovati. Iskrenost. Jer ti sa iskrenošću prema Allahu isti i ujavi, kad smo zajedno, Kad, kad nam je fino, kad možemo da steknemo i fin dojam kod ljudi. Kad... Ali smo tajnosti takvi. Zbog čega? Zato što nas Allah vidi i na javi i kad smo u taj. I, kad, I vidi nas i u po dana, a vidi nas i u mrkloj noći. Vidi nas i na ulici dok šećemo, i u džami dok lanjamo, i na fakultetu dok studiramo, ali nas vidi u našoj radnoj sobi. Allah subhanahu wa ta'ala... Kome nije strano i ono što je iznad zemlje i ono što je ispod zemlje. I ono što je jasno kao dan i ono što je mrklije od mrklej noći. Kada se to iskleše u jednom čovjeku, tada nema društva sa korupcijom. Tada nema društva koje će uzimati mito. Zašto? Za to, Allah me vidi. Pa ostaviti šef otvoren sef sa, sa novcem ili, ili ostaviti nešto u, u preduzeću, to nije moje. E, je, takvo je jedno društvo. Kada upotpuni ovu čud, ovaj moral, da nema da se bojiš da će prodavnicu neko biti. I tada ona, kažemo Subhanallah, kaj zar se nekad živilo, kaže uzme samo, stavi perdu ona, na, na vrata prodavnici i ode na namaz. Nije zaključavalo, nije se zaključavalo Zašto? Bilo je normalno da se ne zaključava zato što niko nije ni pomišljao da će ukrasti. I hvala Allahom, i danas imamo takve slučajeve. I nerijetko, i nerijetko, i zapohvaliti se da imamo ilhamdulillah i u našoj Bosni mladića kojem slobodno moreš, ne moraš ni PRD-u staviti. Čim uđe, vidi da nema nikog u prodavnici, izaći će napolje. Ovo nije moje. Kome vidi? Gazde nema, otišo je. Šta fali da uzmijem? Vidim Allah. E to kad se ukleše u jedno društvo, tada to društvo se transformiše u nešto pozitivno. Onda nema ni ekonomskih kriza, zato što će se normalno sve podijeliti. Tada nema ni moralnih kriza, ni društvenih, ni bilo koji drugi. Zato što sve funkcioniše ihlasom, sve funkcioniše iskrenošću prema Allahu. Jer vjera je iskren odnos prema Allahu, tebarka. Također, kada pogledamo našeg poslanika, vidjet ćemo da je on uvijek bio vedrug lica. Kada razmislimo o njegovim obavezama prema čovječanstvu, prema dostavi Kur'ana, pazite, mi danas možemo reći slobodno, ja nisam dostojan da budem obavezan da čitavom goraždu kažem šta je dini islam. I da svakoga na putu obavežem, pa dje ovako, pa dje onako da ispravljam. Zašto? Nije mi Allah dao tu mogućnost. Nemam ni dovoljno ni znanja, nemam dovoljno ni, ni ugleda u svom narodu, nemam i mladca mi je ovako onako. Međutim, ta opravdanja nije mogao poslanih, sallallahu alaihi vissalem, reći. Kada mu je Allah rekao, belih ma unzile i lejk, Allaho prenesi ono što ti se objavljuje. Nije mogao reći Arab, pa ne mogu. Tada mu je bila imperativna naredba i morao je da dostavi čitoven čovečanstvo i da se brinje za umet i zadnje riječi našeg poslanika pred samom smrcu bile umet i umet moj umet, moj umet. I to mu je bila briga kroz čitavo njegovo poslanstvo, 25 punih godina. Ali to ga nije sprečavalo da bude nasmijan, to ga nije sprečavalo da bude dobar prema svome komši, da bude raspoložen, da kada sretni brata muslimana, da mu se nasmije, pa ga onda opisuju ashabi, kažu, bilimo mu takvi zubi kao biseri, pa bio vas da vedar, pa rumena lica, pa lijepo začešljan. Danas možemo primijeti ponekada da s pravom mladić, kada se počne da brine o ummetu o stanju muslimana, pa vidi tamo se neki ubijaju, povamo pa ovako, ovamo, onako, Pa on to sebi tako prikaže da veli ta moja briga o islamu mora se ilustrirati na moje čelo i na moje lice. I onda izađe na ulicu, svi mu krivi. Nije ti kriv tvoj komuši, nije ti kriv tvoj brat musliman koji dođe u safoklanja s tobom. Pa vola nasmiju mu se. Pa kaže onda ću biti licemira, nećeš biti licemira. Nego svakom daj njegovo pravo. Daj pravo svom bratu muslimanu pa mu se nasmiji. Pa selam nazovi. Daj pravo svome komši pa mu lijepo progovori. Daj pravo svojoj majici, svojj babi, svojj supruzi. Nemoj mu kad uđemo u kuće. Nije često, ali ima pojava koja se zove ovamo sve maša, ali ko da ga je neko urekao. Lijep, pametan, prozbori, često zna reći Allah ta nagradio, uđe u kuću kauboj. Nemojmo biti kao uboj svojim ženama. Hajmo biti ono što je bio posanik s.a. svojim suprugama. Pa kako ga slijedimo u sunnetu, u nekim stvarima, nemojmo zapostavljati druge. Hajmo potpuniti svoju čud. Pa kaže, pa ne, mi bosanci imamo posebne svoje, ne znaš ti, nama su naši djedovi ostavali dobre štapove. Ne, ne, ne. Naš je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio hadis de kaže i najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. To su najbolji. Šta hoće da kaže hadis suprotno toga? Najgori su među vama oni koji su najgori prema svojim suprugama. Šta ima drugo? Pa kaže djete dokaz za to upozorenje. Dokaz mi je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da neko od vas priđe svojoj supruzi u postel ima za to nagradu ashabinu, lao poslaniče, neko od nas ima strast i priđe svoju supruzi, ima za tu nagradu, kaže, a ako ode u haram, će li kaznu? Kaže, hoće. E tako, ako ode u halal, ima će nagradu. Tako i ovo. Ako si najbolji, ako je najbolji onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi, pa najgori onaj koji je najgori prema njoj. Tako da izbalansiramo jedan život potpun, pa došao si do ovde do ovog levela, nema problema, ali ti se gradiš idelji, ne stagniraš. Nisi poput čovjeka koji stoji na jednom mjestu pa misli da je vazda isti. Ne, ne, on se kvari. Mi smo poput automobila. Kaže, nisam ga servisirao pet godina, ali isti je. kaže, jeste, isti je dok ne klekne skroz. Vi ćeš jednog dana, kaže, amontizere mi propal na pola puta. Pa neće propast kad i nis gledao pet godina. Nisi minuo mi ulje. E, tako insan. Ako se ne kontroliše, ne ide stano na servis, ne, ne gleda na svoje ponašanje, onda ne gleda... Moraš, brat je, brate, ogledalo, da budeš u džematu, da budeš braćom muslimanima, pa kad ti neko priđe, kaže, slušaj, brate, mašala sve, ali taj segment, tu ti nešto nije izdao, nemoj se na njega. Ako te upozori brat musliman, znaj da on u tom trenutku tvoje ogledalo, poput tvojeg jutarnjeg ogledanja, kad ti hoćeš da izađeš napolje, pa onda namestiš friz, pa tamo počešljaš se, pa gledaš, je sve u redu, Aha, ima ovdje jedna mrlja, ti je skidaš. E, eh, tebi kad brat musliman dođe i kaže ti nevalja to i to kod tebe, računaj to kao da ti on onu mrlju skinu odavde, pa da ti još ljepše izgledaš kad izađeš polje. E, eh, to je nasihat. To je savjetovanje u vjeri. To je jedna velika institucija. Zato može se satima govoriti o instituciji nasihata ili savjetovanje u vjeri. Također Allah u poslanih vselem, je imao razumijevanja prema svima. Kogod da mu dođe, dolazili su mu jaki i slabi i hrvači i e, plemići i bogataši i siromašni. Svako me je znao kako da se obrati. Sa svakim je znao da fino posjedi. Pa čak jednom jedan čovjek mu je došao koji se zvao Zayd ibn Sa'ane, bio je Židov. I pročita u Tevratu da će se pojaviti poslani koji će imati takve i takve osobine. U Tevratu i u Inđijilu je spominut naš poslanih, i kada bi dolazili kršćani i Židovi, čuvši za njega, salallahu alaihiho salame, provjeravali bi kod njega te osobine koje su spomenute u tevratu i inđilu, koje su normalno sada izbačene izpoznati razloga. Pa kaže ovaj čovjek Zeid, kaže po opisima tevrata to je taj čovjek. Kako izgleda, kako hoda, kako sve je po samim sa svelema opisan u prijašnjim knjigama. Kako je izgledao, kako je hodao, ko su njegovi sledbenici da čitate određene citate da vam se od ljepote nekako i od, od neke onaj, strepne, kakvi sto, op, kako je to opis, subhanallah, kad razmislim prijašnji umeti, kako su onda razmišljali o našem ummetu, pozitivno, kaže da bi doveli da budu od umeta Muhameda sallallahu alaihi wa sallam prijašnji umeti su molili Allaha da budu počašćeni da budu dio umeta Muhameda sallallahu alaihi wa sallam Allah i nas počastio i bez tijeda u vjebraču. Znajmo to da cijenimo. Pa je kaže ovaj čovjek rekao, ali moram još dvije osobine da provjerim kod njega. Prva osobina tog poslanika jeste da je njegova blagost prestizala njegovu srđbu. I da je kad god bi neko na njega atakovao neznanjem i ohološću i osornošću, kaže, to bi samo kod njega još povećalo pažnije prema tom čovjeku i ljubav. Čuj, te dvi osobine. E, kaže, kako ću da ga ispita? Kupio je kod poslanika, salallahu alaihihovseleme, hurme. Na odgađanje. To je bilo poznato i, poznato i dan danas. Znači, dadne mu novac, kaže kad rode kod tebe hurme od te i te vrste da ćeš mi toliko kilograma. Evo ti unapred novac i tako se dogovorili. I onda je ovaj čovjek došao prije na dva ili tri dana isteka roka kada je trebao poslanih sallallahu alejhi ve da ispoštuje tu robu. I rekao mu je precima bio tu Umar radijallahu anhu bil ashabi sjedio tu svi ko jedan. I kaže Muhammede, gdje su moje hurme, kaže. A jeste vi, kaže, sinovi Abdul Abdulmutaliba, kaže, lijenčine. Ne znate da ispoštijete rok. Ovako u poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, židov govori u pomediji nebraću. Omer odmah Omer odmah ustaje. kaže, Allaho poslaniće, dozvolim da mu osjećam glavu i da završim. On ne ima puno priče. Kaže, poslaniće, omer, bilo ti je preče da njemu kažeš fino se ponašaj, budi blaži i pogledaj, je ti ste korok il nije, a da meni kažeš onaj, ispoštuj robu kad ti je vrečeno. To ti je bilo preče da kaže, da nasihatiš imene i njega a ne da odmah odkidaš glave. Pa kaže, posani salallahu alaihi wa sallam ovoj čovjeku. Što se tiče robe, ja sam, ja sam se dogovorio s tobom da za tri dana da ću ti dati. Još nije rok istekao, a ako želiš robu, evo je odmah, odmah ću ti dati. I onda mu je splatio, posani salallahu alaihi wa sallam svu robu i dodao mu dvadeset pregršti na sve to. Dodao Kaže, ovo ti je za ono što te Omer prepo. Prepo ga Omer, radijelohanu, suko sablju, valja, odmaga za bollo se ovdje. Kaže, ovo ti je za to. Kaže, kada je izašao, kaže ovaj Zaid ibn Sa'ane Omeru, kaže, Omere, ja sam po tevratskim tekstovima shvatio da je on poslanik. Međutim, trebalo mi je samo da se uvjerim još u dvije osobine, I zbog toga sam ovo uradio, omere svjedo, svjedoči sa mnom zajedno da sam ja zadovoljan da mi Islam bude vera, da mi Allah bude gospodar i uzimam Muhammeda s.a.v. za poslanika. To je Allahov poslanik s.a.v. U Allahovom poslaniku se treba, mora razgovarati, govoriti o njemu i može se govoriti o njemu cijelo vrijeme bez prestanka i nećemo mu opet na kraju dati njegovo pravo, pravo koje mu dolikuje. Najbolje ćemo mu dati njegovo pravo kod nas onda kada ga budemo slijedili u njegovim sunnetima. Na koji način? Tako što ćemo izučavati siru, tako što ćemo se sjećati poslanika, salallahu alaihi veseleme, preko salavata. Vrčo moja. I meni je poznato i svima vama da određene situacije, određene kriva svatanja islama, dovedu kod nas kontra averziju prema određenim stvarima koje su od vjere. Pa kad kažeš bratu, kaže, dono, treba da doneseš salavat na svaki dan, kol, koliko ti srce želi. Kaže, ovaj je već veli samo salavate, tamo donosi, Allah znađe otišku braćo moja, vjerodostljene hadis, a šeho l'Islam ibn Tejmije ga je stavio u knjigu Ettevasul, približavanje Allaho, gdje je jedan čovjev došao u poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, i kaže, Allaho u ja klanjam preko noći, jesi li zadovoljen da ja četvrtinu svojih dova uputim tebi, to jeste, da kad ja dovin za sebe, Mi inša Allah svi dovimo za sebe. Da nam Allah nadne svaki hajr na ovome, na onome svijetu, da nam oprosti grijada. Da to je dove jednom vjernika. Da bude u stalnoj vezi sa gospodarnom svijetu. Pa kada je rekao, kaže onda četvrtinu, tri četvrtine za mene. Allahu moj, daj mi zdravlje, daj mi fin porod, porodicu, puti moju djecu, daj mi na faku, hoću da se zaposlim, Allahu, olakšaj mi ako je hajr za mene, i tako ali jedna četvrtina da donosim salavat na poslanika kaže poslanik to je dobro za tebe a ako hoćeš još povećaj pa kaže Allaho poslaniče šta misliš da polovinu svojih dova za sebe ostavim a druga polovina da bude samo za tebe, da za tebe dovim i da donosim salavate na tebe kaže poslanik to je dobro a ako hoćeš još povećaj. Na kraju je taj čovjek rekao, Allahu poslaniče, šta misliš da sve moje dove, sve, da ništa ne dovim za tebe, samo da, za sebe, samo da na tebe donosim salavate. Da kažem, Allahuma s.a.a. na Muhamadu ala Ali Muhamadu, onda salavate Ibrahimije, da stalno dovimo za našeg poslanika, s.a.a.s.a.s.a.m. Kaže poslanik, s.a.a.s.a.m. Izen, tu ćeš oprosti zambuk hemuk ako tako budeš uradio samo za mene dobio bi će ti oprošteni svi grijesi i sve tvoje muke i svi tvoji problem će biti prije riješeni a nećeš morati da vit za njih Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme preči od sami nas da se više sjećamo na nego nego na bilo koga drugog stvorenja Zato savjetujem i sebe i vas da izučavamo siru Allahu poslanika sallallahu alaihi vselema, da donosimo salavate na njega, da slijedimo njegov sunnet dosledno, da ne smatramo njegov sunnet, pa makar on bio toliko mal način jela, šta je poslanik volio da jede, kako je volio da sjede, da ne smatramo to malim stvarima, nego da što dosljedniji budemo, kako bi što vrijedno vedrijeg lica i ljepšeg i bliži Allahu bili na sudnjemu danu, molim Allah da blagoslovi ovaj skup, da nas učini od onih kojima je oprostio grijehe, da nas učini od pravi sljedbenika Muhammeda s.a. Allah vas nagradio na ovom skupu, na ovom druženju i drago nam je što smo došli u Goražde da posjetimo svoje braću muslimane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa يا ذكرى وفائي و فائي غني على الفيائ من واجد يا شفت تغف عاد سنت بسماي و سفر التقر ببهجتي و كوني حديثا ساحرا كالروضة الغنائي مع والدينا غصة من عطر الأنباء فتفيأوا في حسنها في وحة الأباء يا وفائي قُرِّي على أفيائي من والدي ما شفت أفعالاً سبت بسمائي فى أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصر دوماً رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصر دوماً رائدة